Femmentek a másik csónakért, a kimerült Kenért, aki még mindig lüktető nemi szervé tápolgatta. Árt és Greg először évődni kezdtek vele, aztán elhallgattak. A Kent ért megaláztatás túlságosan komoly volt. Meg a félelme. Megkerülték a sziget déli végét, s a keleti parton, a kunyhó közelében szálltak partra. Lassan mentek, támogatták Kent, akinek időről időre meg kellett állnia, hogy leküzdje ingerét és összeszedje magát. Aztán Greg elment a fűrészmalomba néhány vasdarabért, amit Martin hol testére akartak kötni. Árt forró kávét töltött Kennek, meleg zuhany alá állította, ivott egy pohár viszkit, és visszament a csónakokhoz. A malomban csönd volt. Itt van, gondolta Greg, a deszkák alatt, a patkányukba, és alszik. Talán fölébred és meghallja, hogy itt vagyok. Aztán arra gondolt. Na most lemegyek érte, senki sem fogja hallani sikoltozásait. Jó mulatságot csaphatok. Harcolni fog, mint a tigris. Ettől izgalomba jön, s nekem adja át magát, még akkor is, ha jól tudja, hogy utána végzek vele. Jézus, a játéknak szabályai voltak, és ha bármelyiket megszegné bárki közülük, vége lenne az egésznek. Ken megesküdött, hogy akkor kiszáll. Áh, ah, nem éri meg, még Nancy sem. A rózsrás dugattyú rudakat ott találta, ahol az előző évben hagyta őket, mikor összehordott egy csomó nehezéket. Egy-egy darab jó negyven kilót nyomott. Nem volt nehéz dolog. Egy kell most Martinnak, és egy kell majd nancy Fölmarkolta a rudakat, és megzavarta a télire behúzódott vörös hangyákat. Mászatok csak nyavajások, gondolta. Mászatok be a deszkák alá, össze Nancy valagát. Bompás ötlet. Sarkával a hangja fészekbe taposott néhányszor, aztán kiment. A zuhanyozás után Kent vastag törülközőbe bugyolálták. A tornácon ült. Egy vadonatúj, tíz méter hosszú, nejlon mászó kötél lökött oda Gregnek. A kötél Greg lába elé esett. Elfelejtettél valamit? Aztán hallottad a lányt? Greg fölvette a kötelet. Nem, még a Kent kezdte egyre jobban összeszedni magát. Talán, mondta Ken, a helyetben nem húznám túl sokáig a dolgot. Nem fog sokáig tartani. Persze, egyáltalán nem lehetünk biztosak benne, hogy ott van. Már is játszod a főnököt, gondolta Greg, aki sokszor haragudott Kenre. Most is. Mindig az övé az utolsó szó. És Árt is. A fenének kell mindent megkérdőjeleznie, mintha mindenki más hülye lenne. Miért nem képes elfogadni az életet olyannak, amilyen? A fejtörés nem változtat semmin, a vadászatot pedig úgy kell folytatni, ahogyan eddig tették. Egy kis heterészés, egy kis lövöldözés és kész. Nagyon valószínű, mondtam. Lehet, hogy a parton van, makacskodott Ken, és a száraz földet lesi. Lehet. Minden esetre van nála egy puska. Viccelsz? Greg dühös volt magára, amiért hagyta, hogy Ken kiborítsa. Meg egy tucat töltény. nancy -nél? Greg a bosszuságáról is megfeledkezett, úgy elcsodálkozott. Képzel csak el, az a gírhes, csöcsös maska visszalapakodott és fölfegyverkezett. A felébe, mondta Greg. Szólnom kell ártnak, még kap egy golyót az alfelébe. Felöltözöm, mondta Ken. Elviszem a másik csónakot, megnézem, nem próbál-e átgázolni. Jól van. Elegem van a mai napból, kapjuk el végre. Ezzel bement a kunyóba. Greg újra felvette a két nehéz rudat, és elindult a part felé. Árt a csónakban várta, cigarettázott, és a Martin maradványait rejtő véres lepedőt nézte. Fejével a csomagra bökött. Átkötöttem a hóna alatt, hogy ne essen szét. Nenszinél puska van, mondta Greg könnyedén, és kár örömmel este Árt reagálását. Nenszinél! Árt elsápadt. Kell, mondta, meg egy tucat töltényt. Ha rajtam állt volna, sohasem csípen föl őket, gondolta Az ilyen nyavajgós, göthös emberkék mindig veszélyesek. Greg tehet róla. Neki tetszett meg a lány, ő beszélte rá Kent. Itt követték el a hibát. Nem lenne szabad Gregre bízni a választást. Ezt neki és Kennek kéne elvégeznie. Megrántotta a motor zsinórját, és a motor felbúgott. Hoztá piát. Greg a fejét rázta pedig árt abban reménykedett, hogy Greg meg fogja szegni az ivászati tilalmat. A sziget északi részéhez kerültek, beforakodtak a mocsári növények és füvek közé. Ez a partszakasz messziről ártalmatlanak látszott, de valójában egyre mélyebb és sűrűbb lett. Végül már vagy tizenöt yardnyira voltak magától a tótól, az erdő övezte mély mocsár közepén. Art lállította a motort. Hol a kötél? Itt van. Martin fejét átvetették a csónak oldalán, aztán kicsúsztatták a testét a műanyag lepedőből, amit aztán Árt lerázott, gondosan összehajtott és eltett. Greg levette az övéről a neylon kötelet, s a rudat Martin testére kötötte, az évekkel ezelőtt kitalált bonyolult csomókkal. Így soha semmi sem kerül a felszínre. – Figyelem, srácok, új fiú érkezik! – mondta nevetve. – Fogd a Árt! Árt megfogta Martin bokáját, és a testet a vízbe eresztették. Ennyi. Árt ismét beindította a motort. Meg kellett volna várnunk, míg a lányt is elkapjuk, mondta. Megsporolhattunk volna egy utat. Nem tudom, felelte Greg. Tudod, a szabály az, hogy szabaduljunk a hulláktól. Minél előbb? Árt tudta, hogy Gregnek igaza van. Minek feküdjenek szerte szét a hullák? Lehet, hogy a lány ravaszabb, mint hitték, és időbetelik, míg elkapják. Arra is volt mindig némi esély, hogy felbukkan egy idegen vadász. Ettől is tartaniuk kellett. Kikötöttek. Art észrevette, hogy a másik csónak nincs ott. Ken nyilván már a szárazföld felőli partot tartja szemmel. Art kezdte leszerelni a motort. Mit csinálsz? kérdezte Greg. Mit gondolsz? Talán azt akarod, hogy Nancy használja. Árt a partra cipelte a motort, már hallotta is a szelepek sziszegését, amint Greg kezdte leereszteni a csónakot. Úgy látszik, Greg egyet ért vele, majd legalábbis nem áll szándékában vitatkozni. Vártak, aztán a teljesen használhatatlan fekete gumidarabbá vált csónakot egy fára akasztották. Hát akkor gyerünk, mondta Greg, és legyünk óvatosak. Nem szeretem az olyan nőket, akiknél puska van. Greg nevetett. Hát ez én sem. Puska nélkül jobban szeretem őket. Árt nem mosolyodott el. Ha akarod, én vállalom az éjszaki oldalt. Te menj a délin. Tőlem. Mindketten a malomra gondoltak. Nagy, háromszögletű, kelet-nyugati tájolású épület volt. Valamennyi kéménye az északnyugati nyugati Semmi okuk nem volt föltételezni, hogy Nancy más lesz, mint a többi lány. A dolgok menete épp úgy, mint a férfiaknál, megjósolható. A nők szinte kivétel nélkül a malomban rejtőztek el, hogy erőt gyűjtsenek, s majdnem mindig a pincében. Rendszerint figyelmen kívül hagyták a rósdás vasajtó a nagy kéménytövénél, és a géptermet választották, ami önmagában nem látszott elég biztonságosnak. Így aztán a nők rendszerint bemásztak a patkányok közé, melyek megszállták és ellepték a nyírkos, fűrészporos területet a malomorodható padló deszkái alatt aztán, mikor kialudták magukat és összeszedték az erejüket, észrevették a patkányokat. Ez kikelgette őket az odúból, és az ijegységtől azt képzelték, hogy észrevétlenül elérhetik a szárazföldet és a szabadságot. Talán most, gondolta Árt. Az órájára pillantott. Fél-kettő. Csak hat órája lenne, hogy félig vakon kimásztak az ágyból és beugrottak a tójeges vizébe. Mint ha sokkal régebben lett volna. Egy madár halk hallotta a malom túlsó oldaláról. Ez nyilván Greg. Jelzi, hogy ott van és rövidesen célhoz ér. Árt elrejtőzött a fák mögött és várt. Ken leállította a csónak motorját a tavon. Nagy csönd volt. Hirtelen a malomból halk nezt hallott. Valami távoli kapirgálást. Valami megmocak. Egy patkány bújt ki a félig elkorhat viharvelt ácsolt oldalfal résén ott, ahol a fal a sziklalappal érintkezett. Talán Nancy meghalt oda lent? Ez igazán bosszantó lenne. Le kellene mászniuk a testét a patkányok közé. Ismét ez a kapirgálás. Ez Nancy kifelé tart. Árt végig gondolta Nancy útvonalát kifelé a patkányukból. Ez a gépterembe vezető ajtó le. A lány nyilván behajtotta, mikor bement, és most újra ki kell nyitnia. Biztosan nagyon lassan és óvatosan mozog, a lélegzetét is visszafogja, hogy meg ne hallják, és az csikordulását sokkal hangosabbnak véli, mint amilyen valójában. Mintha az épület omlana össze. Árt elvigyorodott és füttyentett Gregnek, hogy jelezze a helyzetét. Nyilván Greg is hallotta nancy de ha mégsem, a fügyből tudnia kellett, hogy fő az óvatosság, mert a zsákmány mozog. Az az átkozott puska, azzal mit kezdenek. Ha Nancy leadna néhány lövést, ó, Krisztusom, a malom körül minden alkalmas célpont volt. Ezen a körön belül egy ilyen fegyverrel célt sem lehet téveszteni. A nesz megszűnt. Nancy kinyitotta az ajtót. Art várt. Izzadni kezdett. Halotti csönd volt, aztán hirtelen fém csapódott fémhez. Nancy a vaslépcsőhöz ütötte a puskát. Biztosan megcsúszott. Ettől biztosan pánikba esik és vár. Árt az órájára pillantott. Egy óra 35. Most be kellene mennie a malomba és végezni a lányjal, míg fölfelé tart a lépcsőn. Míg a lépcsőn van, nem lőhet vissza. Csak ennyit mondani. Szervusz, kislány, jól aludtál? És nyomban tüzelni. Csak hogy a malomba bemenni veszélyes is lehet. Ő is bajba juthat. Alig ismerik ezt a lány. Hát ha olyan, mint enni, a puskás amazon. Jobb lesz kint várni. Várt tehát. Benszi már úgy is fölért a lépcsőn, és nyilván a malom legsötétebb sarka felé tart, ahol a gépek vannak, és fülel. Aztán úgy érzi, hogy biztonságban van, és kilép a kisé lejtős rámpára, ahol ők annak idején lecsúsztatták a frissen gyaló deszkákat a lent várakozó szánokra. Ő, meg Greg, meg Ken akkor szedték le arról az oldalról a nagy kétszárnyú ajtót, és abból készült a kunyhó tornáca, meg a konyha mennyezetének nagyobb része is. Ismét füttyentett most kettőt. A sűrű bozótban a malom nyugati oldala felé indult, ahol a fal és a rámpa között vagy harminc lábnyi nyitott tér volt. Rájött, hogy jó lesz sietnie, hát ha a lány nem is olyan óvatos és megpróbál futni. Ebben a játékban semmit sem szabad másokra bízni. Mindenkinek tökéletesen el kell végeznie a maga feladatát. Ennek köszönhető, hogy még egyetlen áldozatukat sem szalasztották el. A másodpercekből lassan percek lettek. Árt egyre jobban izzadt. Hideg veríték volt ez. Végre meglátta a bozótból a szabad területet. Azon túl látszott a malom hátsó oldala, a kettős ajtó helyén tátongó lyukkal. Nancy sehol. Várjunk csak. Ó, igen, ott van. Aprócska alak az árnyékban. Persze, ken, vörös fekete kockás inge van rajta. Meg ken csizmája és nadrágja, amit egy óska bőrszíj fog össze, hogy ne lötyögjön annyira. Valóban fegyver van nála. Mozdulatlanul áll a puskával. Figyel, latógatja az esélyeit. Az ellenkező irányba pillantott, és meglátta Greget, aki egy famögé húzódott, ahol Nancy nem láthatta. Greg még a puskáját is szorosan magához szorította, hogy ki ne látszunk. Greg vigyorgott, és intett ártnak. Ő is látta nancy -t. Hát akkor hadd jöjjön ki a lány. Ő majd a háta mögé kerül, Greg elébe, s így közre fogják. A fene vigye azt a puskát. Vajon tud-e bánni vele? Mindegy, mindegy, úgysem lőhetett két irányba. Nancy az ajtóban állt. Megpróbálhatna rálőni. De ha elhibázza, a lány visszamenekül a malomba, és akkor ostromot kell indítani a malom ellen. Meg aztán mi abban az élvezet, ha úgy végzel vele, hogy nem is tud róla. Még annak a hülye Martinnak is volt egy-két másodperce. No, és ez az utolsó pillanat, mikor végre megértette, hogy nincs tovább. Nem lassan jött kifelé, aztán sietősre fogta. Az út harminc méter volt a falik, majd újabb 30 az erdőig. A lány egyenesen megy. Ha bármelyik irányba eltér az egyenestől, akkor több. Nancy az egyenes utat választotta. Kétszer is megállt, hogy hátra nézze, aztán futni kezdett. Mikor tizenöt lépésnyire volt a faltól, Árt kilépett a fedezékből és leadott egy figyelmeztető lövést. A golyó közvetlenül Nenszi előtt ért földet. Nenszi nagyot ugrott, vadon megfordult, aztán megdermett. Moczani sem bírt. Art előjött a bozótból és gyorsan közeledett a malomhoz, közben állandóan nancy figyelte. A lány puskájától egyelőre nem kellett tartania. Nancy meglepetése nagyobb volt sem, hogy fölemelte volna a fegyvert. Mire Nancy-nek eszébe jut a puska, mire céloz, addigra ő már a malom sötét, biztonságos belsejében lesz, ahonnan Nancy csak az imént jött ki. És ekkor Greg elkiáltotta magát. Nancy, hé, kislány! és néhány lépésnyire előmerészkedett a fa mögül, hogyha kell, idejében visszaugorhasson. Nem akarsz lepuffantani? Ott állt kihívóan, majd könnyedén leadott egy lövést, közvetlenül a lány mellé. Nancy borzalmasan nézett ki. Véres ruhája megtépve, az arca csupa kék folt, már nem is emberi arc. A rémülettől még a maradék vére is a gyomrába szaladt, s Ajka elfehéredett. Erünk, Nancy, harcolj! Egyikünket még elkaphatod. Greg ismét lőtt, Nancy pedig nagyot fújt. Fölemelte a puskát, újra ráfordt a ravaszra. De árt is tüzelt, és a lövésre Nancy megfordult, és inkább a malom sötétjébe lőtt, mint Gregre. Újra fölhúzta a puskát, és visszafordult, hogy célba vegye Greget. Túl későn. Nancy lőtt, de csak a bozótot találta el. Greg addigra visszabújt a fa mögé. Art néhány lépéssel előbbre jött, és azon több rengett, vajon miért nem fut el és miért nem ugorja át a falat, amely kis védelmet nyújtanak. Greg is előjött. Nancy, jó puska van nálad, kemp puskája, kacsákra használja, de az embert is szétviszi. Milyenek voltak a patkányok? kérdezte Art. És Nancy megszólalt. Kérlek, engedjetek el. Ugyan, Nancy, mondta Greg, hiszen nem tartóztatunk. Kérlek! Menj csak! Soha nem tettem nektek semmi rosszat, egyik kötöknek sem, semmit. Egy héttel ezelőtt még azt sem tudtam, hogy a világon vagytok. Kérlek, két kislányom van, anya vagyok. Kérlek! Árt lőtt. A golyó ártalmatlanul süvítette Nancy feje fölött. Ártnak pontosan ez volt a célja. Nancy ugrott egyet és lőtt. Bele a semmibe. A malom sötétje biztonságos védőfalnak bizonyult. És ekkor Nancy összeruppant, és futni kezdett. Eldobta a puskát, és vakon, pánikban rohant a fal felé. Greg látta ezt, és gyorsan cselekedett. Nancy már majdnem a falhoz ért, mikor Greg elébe került, s Nancy a férfinak rohant, mielőtt észbe kapott, és megállt volna. Greg az egyik karjával szorosan magához húzta a lányt, nevetett. És a másik kezével jó messzire tartotta a puskáját, nehogy Nancy elérhesse, ha ilyen jutna az eszébe. Árt odament. Hm, – Tiéd vagy az enyém? – kérdezte komoran. Angyában megvetés és türelmetlen harag csengett. – Még szórakozhatnánk vele egy kicsit. – Kell a fenének, még nem is ebédeltünk. Greg lepillantott nancy és Kent épett vadász ingére visszaemlékezett a lány forró testére és beléhasított a sajnálkozás. A fenébe is jó nő volt. Árt megragadta Nancy karját és elrántotta a lány greg -től. Hülye állat! ordította. Eszedbe ne jusson! Kérlek! suttogta Nancy. Téldre esett és könyörögve nyújtotta föl a kezét. Art odébrukta a lány kezét és fölemelte a puskáját. Greg ekkor már nem vigyorgott. Figyelj csak, öcsi! Azt mondtam, ez a lány az enyém. Az arca egészen eltorzult. Akkor végezz vele az Isten szerelmére! Rendben van. Te meg fog be a szád! Greg a lány torkához nyomta a puskája csövét, és meghúzta a ravaszt. Nenszilába megrándult, ajka mozgott, a szemem, mintha még mondott volna valamit. Greg beleeresztett még két golyót a mellébe, egyet a fejébe. A lövések ereje földobta a lány testét, s az bucskázott át a falon, le a földre. Oda mentek, hogy megnézzék. Nancy a hátán feküdt, halott tekintete a ha semmibe merett. Az utolsó lövéssel kellett volna kezdened, morgott barátságtalanul árt. Munkára, mondta Greg. Gyerünk, bólintott árt, szabaduljunk meg tőle. Úgy van, És bármit mondjon is kell, ne feledkezzünk meg a piáról. Kis híján meghaltam, de a mondatot nem fejezte be. Art csak merezgette a szemét. A szélein vöröslő, kerek, rózsaszín lyuk tátongolt Greg homlokának a kellős közepén, s ahogy Art bámulta ezt a lyukat, egy örökké valóságnak tetsző másodpercig meghallotta a lövés robaját is, s nyomban utána megértette, hogy ennek a lövésnek semmi köze hozzá meg Greghez, sem nenszi meggyilkolásához. Ekkor, amíg mindig mosolygó Greg lába megrodjant, s a teste a földre zuhant.